Guidago kigunez, Ushkal Herrian, miliard bat ezakizanda etxe da erdi bideko etxe bisitzetan, ioxtena jalez dienen zat eta etxe bisitza sozialak yukatuik zaien entzat. Antolamentu bat, nune debekatzen dian, alokaidatze kontratian indargabetzia adinetako bat bisiden etxian. Iganteko lan entzat, guetzat, Ushkal Herrian, lurralde turistiko batetan, komertxant tipietan, hoa jartelan egiten zienak ordein txarigabe haizien. Rebentika intzina ordain bat izanen diei gantian lan egitiak atik. Prudumak beritu behar dian. Elki, erretreta ezinago handiak. Ez da eskertiari zati ahoi, esküniak ez zian halakoik eginen. Nik uste dut ez tabada izan dela intzinetik. Gertakai, lejilizatibo bat izan da. Gobernamentia testo horri atxikik da, testo importanta da. Ejunta xeik şey artikulutik berre ejunta batetai ganda. Alkarekin, ubetu ikizanda parlamentarien lanai esker. Iztorion agertuko den gertakai législatibo bat izanenda. Le... Hale, testo hoi, boskatu ikizanenda. Voilà, donc c'est euh, une peripetie euh, de l'histoire parlementaire. Ce texte sera d'ailleurs voté.